9. fejezet. Egy fej lehull. A fő lebontották az emelvényt, de csak azért, hogy egy másikat építsenek helyette a börtönudvarán. Este felé elbeszélgettem egy fiatal tisztel, aki éjszakára átvette a Palota őrség parancsnokságát. Egyenes gondolkodású, jellemes ember volt, akivel öröm volt is kurálni. Éppen úgy helytelenítette álmákról kivégzését, mint én. A szegény öreg azt hitte, hogy megmenekült, amikor meghallotta, hogy a vérpadot lebontják. Sírt örömébe, és nekem nem volt szívem, hogy megmondjam neki az igazat. Tehát nem is tudja, hogy kivégzik? E pillanatban még nem. Hernándó maga akarja vele a tanács határozatát közölni. Kőből van az az ember. Vagy vasból. – felelte a tiszt. – Az beszélik, nincs szíve, és az országban elkövetett kegyetlenkedésekben ő a főbűnös. – De mást is beszélnek az emberek. Megint az inka átkát emlegetik. Atahuapa megátkozta annak idején Almágrót is. – Ez igaz, még kakszam alkában hallottam. – De nem hallasz valamit? Felkapta a fejét, és ő is figyelni kezdett. Valamelyik emelleti teremből női sikoltozás hallatszott. Kardomhoz kaptam, de társam megragadta karomat. – Ne csinálja ostobaságot, Hernándónak ismét hölgy vendégei vannak. Megszokott dolog, már senki sem ütődik meg rajta. Újra felhangzott a sikoltás az csöndjébe, mintha az egész szerencsétlen leigázott nép sikoltását hallottam volna. Lárisra gondoltam. Gyűlöltem őt, és mégis sok mindenben igaza volt – a győző kivetközött minden emberi méltóságából, és a legyőzött úgy át elnyomóimból hogy tudott. De hány ártatlan embernek kellett megbűnhödnie néhány gonosz vezető bűnéért? Gondolataim visszaszálltak a szűk hegyszorosba, ahol tört sisakkal, horpad pajzsok alatt sok derék bajtársam holt hevert temetetlenül. Egy pillanatra megcsapott az őserdő forró lehelete, és magam előtt láttam újra a szörnyű ingoványokat, amelyekből segélykérően nyúlt ki egy-egy vaskesztyűs kéz. Egy pillanatra eltakarta marcomat. Valami bajod van? kérdezte a tiszt. Semmi válaszoltam, és felnéztem. A fénylő éppen elsötétedett az égem. Felhő vonult el előtte. A perúiak úgy tudják, hogy ilyenkor szellemszárnyak takarják el a holdat. Sokszor egész szellem hat a gyilkos égbolt alatt. Gyászoló szellemek, akik a nap fiát siratják. Furcsa éjszaka volt. A hold eltűnt, majd újra kivilágosodott. Fény és sötétség váltakozott a hatalmas palota homlokzatán is. A tisztarca arca egyszer homályba süllyedt, máskor kékesen világított. Álmágró feje porba hull, mire ismét napfényön tél a falutát, mormogta társam. Vajon az inka hátka beteljesedike a pizzáró családon is? Nem válaszoltam, de ezen a titok teljes furcsa estén rajtam is az az érzés vett erőt, hogy sokszor földön túli hatalmak is belejátszanak az emberek életébe. Hajnalban én is tanulja voltam álmágró kivégzésének. A kasztíliai urak úgy viselkedtek a börtön udvarán, mintha valami vidám mulatságra készülnének. Egy fiatal granadai nemes, akinek arcát csúnya seppforrást torzította el, gáláns mesélt el egy toledói akszűzről, akit a diákok csúnya megtrífáltak. Körülnéztem a börtön udvaron. A magas szürke falak komor árnyékot vetettek a vérpadon álló vörös ruhájára. A tagbazokat férfi pallosára támaszkodva várta áldozatát. Fegyverek csörrentek, a nevetés hirtelenül elnémult. Páncélos, alabárdos őrök között megpillantottam álmágról ráncos, sápadt arcát. Még most sem akarta elhinni, hogy kivégzi. Minden áron a helytartóval kívánt beszélni. Vér futásos jobb szeme vadul forgott, míg hiányzó bal szemét fekete kötés borította. Francisco nem akarhatja halálomat, kiáltotta szenvedélyesen. Régi fegyvertársak vagyunk, és én csupán a jogaimért harcoltam. Engedjetek Franciscoval beszélnem! Fordulj Istenhez, és szállj magadba, mondta Hernándó hidegen. Kevés időd van hátra, öreg ember! Almagrova tekintetet vetett a helytartó öcsére. arca eltorzult a gyűlölettől. Te akarsz engem kioktatni, aki minden pizzáró testvér között a leghitványabb vagy? Olvast fel az ítéletet, fordult Hernando egy fekete ruhás emberhez. A piros pecséttel hitelesített pergamen kibomlott, és a fekete ruhás férfi tompa hangon olvasni kezdte a cikornyás latin betűkkel írt szöveget. Az inka már megátkozta a családot, kiáltotta a magról. Most én is arra kérem a mindenhatót, hogy valamennyien nyomorultabb pusztuljatok el. Hernándó keskeny arisztokratikus kezével intett, és a dob megszólalt. Az éles, ritmikus hang elnyomta az öregember átkozódását. Hárman megragadták álmákrót, és a vérpadra hurcolták. Gonzáló sápattan figyelte az öreg vergődését. A privékek lenyomták az áldozat fejét a fatönkre. – Legyetek átkozottak! – üvölte Almágró. – Istenet hívom tanonak! Nem folytathatta tovább. A hóhér a lecsapott, és a felszökő vér vörösre festette a fatünköt. Délután fényes kísérettel megérkezett a helytartó. A páncélos lovagok között megpillantottam a fiatal Diego Almágrót is. Pizzárról korát meghazudtoló fürgeséggel sietett fel a széles lépcsőn, az inka egykori palotájába, ahol több előkelő úrtársaságában Hernándó és Valverde atya kuckó első püspöke várta. – Vezessétek elém, öreg barátomat, Almagrót! – mondta a helytartó. – Magam akarom róla a bilincseget levenni. – Az áruló halott! – szólalt meg Hernándó. – Ma hajnalban végrehajtották rajta az ítéletet. Ha nem tudtam volna véletlenül, hogy elsősorban a helytartó akarta álmagró halálát, bizonyára engem is megtévesztett volna viselkedésével. A spanyol király udvarában olasz komédiások játszottak egyszer az uralkodó előtt. Volt köztük egy, aki a gonosz várurat mímelte. Ő jutott most eszembe, amikor a helytartót magam előtt láttam. Mester ilyen értett az alakoskodáshoz. Egész teste remegett, és szeméből patakzott a könyv. Elhamarkodott, tett volt – siránkozott. Ki fog érte a király előtt felelni? – Én – mondta Hernando büszkén. – Ha kell, magam járulok ő felsége színe elé. – tört ki az indulat Diego-ból – vívd meg velem! A fiatal ember kirántott a karját, de négyen is megragadták karját. Maga Pizzarro is közbevetette magát, hogy a vérontást megakadályozza. A fiatal álmágró készségbe esetem viaskodott. Végül már tizen lógtak rajta, amíg végre sikerült kezéből a kardot kicsavarni. A helytartó azon fáradozott, hogy lecsillapítsa a kedélyeket. Elég vér folyt már! Hüvelj be a kardokat, urak! Diego a vendége, de saját érdekében őrizzétek, amíg lecsillapodik! A fiatal álmágrót elvezették, és pizzáró leroskadt egy székre. Arca öregnek és megviseltnek látszott. Őfelsége Vászede Castro személyében megbizottat küldött Peruba, hogy közvetítsen köztem és álmágról közt. Éppen az imént kaptam a hírt. Hogyan felelek most régi fegyvertársam haláláért ő felsége biztos előtt? Ez az én gondom, mondta Hernando nyersen. Egyébként is régi tervem volt, hogy Kastíliába utazom, és most megvalósítom szándékomat. Vászede Castro nem fontos. Én magával, a király felségével fogom a történteket tisztázni. Ha kívánod, akár ma este is elindulhatok. Pizarro bólintott. Nagyon helyes. Indulj el még ma este. Három hajom horgonyoz Límában. válasz ki a leggyorsabbat. Minden perc elviselhetetlen számomra, amíg nem tudom bizonyosan, hogy maradéktalanul bírom ismét királyom kegyeit. Másnap gyászmisét tartottak a dómban, álmágról lelki üdvéért. A dóm a napisten temploma helyén épült, és kettős tornya úgy emelkedett az ég felé, mint egy esküre emelt kész két ujja. Az épületekről hiányoztak mindazok a finom díszítések, amelyek annyira jellemezték kastilliai templomainkat. Hiába kerestem a szürke köcsipkéket és a karcsú oszlopokat. A roppant monolitokból épült dóm inkább vár volt, mint templom. Ablakai lőrésekre hasonlítottak, és vasrásos kapuja előtt szinte hiányzott a felvonóhíd. Az erősen megvasalt ajtó bizonyára kibírt volna egy ostromot is. A kapu fölött durván faragott kőszentek, és angyalok őrködtek. Nem imádságos ájtatos figurák voltak, hanem kardos, páncélos katonák. Hasonló szobrok a főhajóban is. A legtöbbje elmerült a félhomályban, de megvilágította az oltáról lobogó gyertyák fénye. Legalább háromszáz viaszgyertya lángolt a főoltáron. Almagróm a kaskata a falkon pihent teljes lovagi fegyverzetben. Fejét olyan ügyesen illesztették törzséhez, mintha nem is érte volna a hóhír pallosa. A teljesen kivérzett fő mégis kisérteties látványt nyújtott a fény és árnyék örökös váltakozásában. Pizzáró és testvérei sötét bársonyruhában jelentek meg a gyászmisén. Minden nagyon szép volt. Valverde atya megindult szavakkal emlékezett meg a halott régi érdemeiről, és sajnálkozásának adott kifejezést, hogy ilyen nagyszerű ember megfelejtkezett a hazája iránt kötelező hűségről. Imádkozzunk meg boldogul testvérünkért, hogy ne kopogtasson hiába a túlvilág kapuján, fejezte be a prédikációját a pap. Diego Ámagró is megjelent az ünnepéjen. Egyetlen könnyet sem ejtett, míg a helytartó könyben úszó szemmel imádkozott, és időnként fekete kesztyűs kezébe temette arcát. Megszólalt a kórus, és a mézengésű férfi hangok betöltötték a dóm homályos hajóját. Az egykori nagy templom köveiből épült hatalmas boltívek remektek az orgona és a kórus kettős dübörgésétől. A gyásznak ebben a komor órájában, pillantáson megindultan Diego sápatarcát kereste. Úgy állt a katafalk előtt, mint a bosszúállás démona. Vagy csak én gondoltam annak. Annyi bizonyos, akkor még nem tudtam, hogy milyen sors vár a pizzáró testvérekre.